ישעיה, פרק ס"ד. כקדוח אש המסים, מים טבעי אש, להודיע שמך לצריך, מפניך גויים ירגזו. בעשותך נוראות, לא נקבה, ירדת, מפניך הרים נזול לו. ומעולם לא שמעו, לא האזינו, אין לא ראתה, אלוהים, זולתך? יעשה למחכה לו. פגעת את שש ועושה צדק, בדרכיך יזכרוך. הן אתה קצבת ונחתה, בהם עולם ונבשע. ונהי חתמי כולנו, וכבגד עדים כל צדקותינו. ונב אל כעלי כולנו, ועווננו כרוח הישאונו. ואין קורא בשמך,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 ציון מדבר הייתה, ירושלים שממה. בית קודשנו ותפארתנו, אשר היללוך אבותינו, היה לי לשרפת אש, וכל מחמדנו היה לחורבה. העל אלה תתאפק, אדוני, תחשה ותעננו עד מאוד?